Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Nemesbe legalább meg lehet bízni. Jó reggelt, szia! Sziasztok, jó reggelt! Um, sok mindenen uh, lamentáltam itt beleértve, hogy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 ahhoz, hogy egy gáz szállítsunk, ahhoz meg kell építeni egy vezetéket, na most ez itt már megvolt. Na hát Ezek hosszú távú, ezek nagyon hosszú távú ö, szerződések, nagyon hosszú távú... Ö,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 hogy ezek nagyjából abból derülnek ki, hogy, hogy valaki mond valamit, aztán él az ellenkezőjét, de senki nem lát papírt, se semmit, nem mutatnak meg. Ami egyébként azért valószínűtlen, mert azt olvastam, hogy a Putyin egyáltalán nem egy ilyen nagyon uh, kompjúterbarát, tehát ő mindent papír alapon csinál, tehát papír biztos van. Most a papírt úgy értem, most a Magyarországon... De én ezt értettem. Tehát én arról beszélek, hogy Magyarországon minden becsület szóra el kell hinni, de... A... Mi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 egy nagyhatalmi őrült, most mondhatnánk, de végülis egy nagyhatalmi logikának, amely, amely létezik, és amely a logikát azért a másik oldalon is föl lehet fedezni, ennek az rabjaként csinálja, amit csinál, de hagy fejezzen be a másik oldalt. Tehát ez egy olyan terület, ahol Putyin valószínűleg erősebb, viszont, és ennyiben a szankcióknak mégiscsak van értelme, egy másik területen, gazdaságilag, meg hát egyre inkább törpül, egyre kisebb, egyre gyengébb,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 simán tizedelt őket. Tehát... Ez azért érdekes, amit mondasz, mert a tegnapi beszédben ugye Putyin volt az, aki utalta 70 évvel ezelőttiekre, és álságosnak találtam azt, hogy a magyar miniszterelnök erre nem utalt. Nézd. Tehát ennek épp olyan jelentősége van, mint hogy ő elmegy a Hősök terére, vagy elmegy a Fiumei útra, a parcellába, mint amilyen jelentősége volt Angela Merkel esetében a Dohányutcai zsinagógának, és én ezügyben mind a két esetben megadom a tiszteletet. Így van, ez egyébként ez ugyanaz a logika, ugyanaz a logika, amelyel.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 ez olyan, mint amit a Szilágyi mond a rádiomisorl, az három részből áll, zenéből, szövegből és csendből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 hogy azért ez inkább Spanyolországra nézve drámai. Lő. Természetesen csak azt gondolom, hogy ahol 65 os a fiatalkorúaknak a munkanélküliség, nem lehet csodálkozni azon, hogy gazdasági kivándorlás történik. Nem. Mi a frázkony, hogy csináljanak? Halljanak ilyen? Nem, természetes, sőt, tehát hagyd tegyem hozzá, hogy ha jól, ha jól tudom, mert nem ismerem azért annyira koszovai belpolitikát, ez a nagy hullám, ez a nagy kivándorlási hullám, Egy gyakorlatilag akkor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 maradnak, vagy válnak államhatárokkal. Na most ebben nem fér bele szóval, mert szóval nem volt jugoszláv köztársaság, csak egy autonóm terület. Akkor tették ezt a kivételt, és azt mondják, hogy kivéve, hogyha a, a szerbek népírtást követnek el. Na most, de azért nem engedjük átrajzolni a határokat, nem engedjünk ide-oda csapni. Hát most gondold meg, van még néhány ilyen, hogy nemzeti kisebbség él valahol, most azokat elkezdjük ide-oda csapkodni.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 Csücsönk. Jó reggelt! Lehet? Ka Kaphatok engedélyt a tennapi SMS-ezésünk felolvasására, vagy inkább ne? Csak azért olvasnám föl, mert a múlt héten én Gulyás Gergelyt egy egész álló nap üldöztem. Éppen abból adódóan, hogy legyen szíves visszajelezni, hogy másnap oké, egyébként ezt így csinálom gyakorlatilag talán 6 vagy 7 éve. Uh, valamikor negyed 12 kor kaptam tőle este egy üzenetet, hogy sajnos a másnapi beszélgetés nem fog sikerülni. Két nappal később küldtem neki egy sms hogy mi történt, majd ezt követően tegnap küldtem neki egy sms hogy holnap után reggel 735 mire visszaért, hogy rendben, és majd egy héttel később meg fogom tőle kérdezni, hogy mi történt vele szerdán. Mert hogy egyébként azokkal, akikkel egy ilyen kvázi rendszeres beszélgetés alakul ki, azokkal óhatatlanul kialakul egy személyes viszony, is, amit persze én egészen másféleképpen értelmezek, mint ők, de engem például érdekel, hogy valaki miért tűnik el, és hát érdekel. Kell az is, hogy vajon mi történt? A egyeztetés a következőképpen zajlott tegnap. Fiala, Holnap 7:35 fiala, Elsimon. Nem. 7:35 fiala, tegnap eskültem 12:30 perckor. Aztán 14:16-kor, tehát nagyjából két órával később írtam addig írok, amíg nem okézol. Erre Simon. 14-19. Ha egyszer megbeszéltünk valamit azt megbeszéltük. A változás vagy viszmájorval mindig szólok már, ha a viszmájor nem olyan súlyú, hogy ezt lehetetlenné teszi. Én. 14 21-kor köszönöm. Visszanézve a kormánypárti politikusokat rajtad kívül még senki nem nyilatkozott ilyen karakánul. Még hozzá kell szoknom. Elsimon, 14.23-kor egyszerű vidéki gyerek vagyok. Én 14.24 kor a fel nem soroltak sem voltak mind fővárosi intelektüelek. Elsimon. 14.35-kor, annál inkább. Fiala 14.44-kor, tartsd meg jogszokásodat. Elsimon 14.48-kor, oké. Okay. Na jó, de egy <tos> tanulság, amit neked remélhetőleg. Ha megbeszédünk egy dolgot, utána nem tiszkáz. Mert ha megbeszédjük, én nem felejtem el. Jó, tehát te azt mondod, hogy ha ma megbeszélünk egy időpontot, akkor nekem azt megelőzően 24 órával nem kell küldenem SMS-t. így, ahogy mondom. Nem lesz könnyű, de megpróbálom. Ha nem bízol, ha akkor De bírni fog magammal, már csak azért is, mert annak idején például reményi kámán mondta nekem azt, hogy ha egyszer hívom, az elég, nem kell még tizenkétszer hívnom, nem azért nem hív vissza, mert nem vette észre, hanem azért nem hív vissza, mert nem ér rá. Én egy ilyen erőszakos valaki vagyok, mint a, a Flintstonban a, a hős, aki ott örömből a Vilma ajtaján, amikor nem engedik be. Azt kérdezem tőled, hogy mi a te reszortod, mint politikai államtitkár, mert aki ránéz a te megnyilvánulásaidra, meghallgat téged, hát nálad mindenevőbbet keveset hord a föld a hátán. A patszal nem rendszeretem. Mit? A patszal. Rendben van, hát arról viszonylag ritkán is szoktál beszélni. Na nem úgy értem, a mindenevésnél, tehát valóban mindenevő vagyok, Csiga, kajdó, minden mindent megeszem és megkóstolok. Kínában még sült bogarakat is ettem. A papszal az egyik ügy, amit nem szeretem. Jó, de a visszamenőleges adókönnyítést ígér Lázár János és El Simon az épp úgy hozzá tartozik, mint hogyha egyébként egy Csók István emlékművet kell avatni. Jó, hogy a Csók István emlékéhez közelebb áll hozzám, de voltál már az irodámban, és tudod, hogy a falon is egy Csók István festményünk, és mondjuk a a megyei kötődésem miatt, amiatt is nagyapám szülőfalujában nagyon sokszor jártam Tecén, ahol egyébként Csók István született, ugye Tecén Sáregles között, és ahol van egy nagyon szép kúriájuk, ami, ami említmuzonként működött és fog működni újra a felújítást követően, most már felújítottuk, csak még a berendezést kell megcsinálni. Tehát nyilvánvalóan ez lelkileg is és szellemileg is közelebb áll hozzám a, a hogy a meg az olyan kiemelkedő illetve alkotói, mint amilyen csók is volt, azt, azt e, próbálom elég jó, vagy az ilyen alkotók, a munkásságát próbálom elég jó megismerni, és mindent megkenni azért, hogy mondjuk a szélesen nyilvánosság is őket. Tehát ez közelebb áll hozzá, mint a a Jó, de például azt miért nem jegyezhette egyedül Lázár János? Mennyiben erősíti ennek a törvényjavaslatnak, a... tehát mennyire erősíti ezt a törvényjavaslatot, a Lázár János miniszter és El László államtitkár közösen adják be? Három, három szempont van egy ilyen törvényjavaslat bejutásának, amikor egyik be a miniszter úr. Az egyik az, hogy, hogy én egyébként az ő parlamenti államtitkára vagyok, politikai értelme helyettese, tehát nyilvánvalóan politikailag ilyen ügyekben együtt kell, hogy mozogjunk. A másik, hogy, hogy tartalmilyen is egyeteket a javaslattal, tehát nagyon helyes az az irány, hogy, hogy a korábbi elképzelést korrigálva um, nehogy ne emeljük ötverőszer, vagy 22-ről 150 millióra jövődéki biztosítékot az alkoholforgalmozoknál, hanem még ahol lehet az életüket, ég 20 millió. Na most ez a, vagy... Kusok? A, valakinek vinnie kell a parlamentben a vitát, és nem bárható el, hogy minden egyes törvényelvastatnál a miniszter személyesen legyen ott. Várásul ez egyéni is Ez tegnap is úgy volt? Tehát, amikor te felszólaltál a parlamentben, akkor Lázár János már nem volt bent? Nem volt bent, nem, nem, nem. Tehát ez az esti vitám volt, e, éppen, éppen a miniszteri értek a tartottam, hogy úgy hiányozhatom. És akkor Ami amikor végeztem a, a felszólással, meg a, lement az egész vita, akkor én is soráltam, és szépen átmentem három mert olyan is, ispélyültem a miniszterelnök, és a miniszterelnök ezt Ez teljesen normális. Tehát mi tegnap Pestre valamikor, nem is tudom, kilenckor fejeztük be az értekeztetet, azt a szakaszt, ami, ami, ami éppen rám is tartozott, és a másik körbe folytatta a miniszterelnök, én meg a saját szobámba folytattam másik körben. Hát a csak azért mondom, mert ugye nagy vitákat a hogy a műszönőségek 10 óra a munkaidő egy nap, hát a szegnapi példási jól mutatja, nagyon jó lenne a naponta csak 10 órát dolgoznám. Jó, erről a 10 óráról, majd, ha legközelebb találkozunk, tudnék részleteket mesélni, de különböző adatkezelési okokból, ami persze a személyes találkozásnál is köt, majd felhívnám a figyelmet arra, hogy a munkatársaknak az ebbe való beavatása, az nem egyszerű jogi kérdés, hanem humán politika, amit gyakorolni kell, nem pedig leírni. De erről inkább akkor részletesebben. Ha már itt tartunk, akkor maradjunk térben és időben az esténél. Szeretném, ha elmesélnéd nekem, tehát szeretném, ha elmesélnéd azt, hogy mit éltél meg Tóbiás József felszólalásánál, elsősorban annak a végénél, eh, hogyan gondolsz Kövér László szavaira, én ezt egy eh, ennél, tehát ezt is magába foglaló jegyzetben megírtam, eh, és majd amikor befejezted, akkor elmondom, hogy ebben a részletében én mit gondolom arról, ahol te nagy valószínűséggel ott voltál, és a személyes jelenlét azért valószínűleg felülírja azt az élményt, amit én élhettem át. Ugye itt most nem az estéről beszélünk, hanem ha jól értem a délután, én a parlamentkezdésekkori napi-nagyóti szerszolásra utalt, amikor Tóbiás azzal a 25 éve példátlan módszere és gyakorlattal élt, hogy felállította a saját facsóját, a fejet a, a nem olyan régen elhunyt a Svejc elővel. Igen, a, a, a most, ugye, a elnök úr azt mondta, hogy az elhunt előtt tiszterekben most felállunk, mert ő is személy szerint nagyon sokra becsüli a Földabbi úrat, de de hogy egyébként ez ez, ez gyakorlat ez példátlan és ez egy 22-es csapdája volt, amilyen rejálózott a, a parlament, tehát uh, Tóbiás úr, mert ha nem áll az egész parlament, akkor ott tud meg lehet béhezni a Ugye egyébként volt egy képviselő, aki nem áll fel, az nem tudom, hogy tudják. Nem. Egy kép, hát egy képviselő nem áll fel. Ilyen ez a, a, a, a, mint elhangzott, hogy egyszerűs ez a név, akkor at, és uh, utána a kövér úr elmondta maga a felszólalását, akkor, akkor uh, uh, felálltunk mindannyian, akkor egy ember nem állt fel, az a szép, jobbikos képviselő. Ezt azért vetted észre, mert amikor ilyen esemény van, akkor te körbe hordozott tekinteted az üléstermem? Pont szembenéve. Áértem. Én közben a neveket is keverem, mert egy József, ugye is először ugye mondtam, mert a földik de eszembe valamiért, de ezért elnézést Én is elnézést ez valószínűleg egyébként azért csúszhatott át, mert hogy meglehetősen nagy alapzajban beszélgettünk, ami ugye nyilvánvalóan a próbaüzemnek a része. Igen, szóval a lényeg az, hogy én a kérdésre visszatérve én egyetértettem külvédelni úr, A, a Svejtő Förabbi úr egy olyan személyiség volt, egy olyan nagy tudású, mértéltartó visszafogott, és uh, az egész nemzeti közösség iránt elkötelezett ember volt, mert akit a konzervatív oldal is nagyon sokat értékelt. És ezt el is mondta egy kövér ennek a házban. Tehát uh, ő egy, ő egy ami, ami mondjuk úgy, hogy a mi politikai családunkban, a mi politikai közösségünkben, ugye Fideszen belül is, egy, egy rendkívül elfogadott és elismert ember volt. Egy, egyébként tegnap az is nagyon kellemetlen volt, hogy a képviselők egy jelentős része nem hallotta a Tobias a, a, a, a beszédének a végét, tehát nem tudták azt, hogy miért is... Mert ugye akkor már volt kapcsolva a mikrofonja? Így van, így van, mert ugye már rég lejárt az ideje, és akkor már elvették tőle a hangot, de ő mondta tovább, és a képviselők nem hallották, hogy ki, utána, mikor elkezdtünk szállni, hallottam, hátam még is, akkor most kicsoda, miért is? Tehát, hogy ez nem kívül kellemetlen volt, amit a mint a, a, a Tóbiás sinály. E, és tulajdonképpen a mi képviselőink, mármint a Fidesz képviselői javarészt akkor szembesültek, hogy, hogy ki miatt is állunk, mert amikor a kövédelnök úr elmondta azt a néhány amit egyébként nagy testkévetett a, a kormányzárpárti faccióból. Hát ez, ez egy lehetetlen helyzet, amit elődézett a... A mi kettőn kapcsolat egy frissen szárba szökkenő ismeretség, bezárva a zárójel. mit gondolsz én erről az eseményről, amin nem voltam jelen, hasonlóképpen gondolkodom, mint te vagy másképp? Szerintem hasonlóképpen gondolkodom. Ugyanaz gondolom, amit te. Ugye egyedül azt nem tudtam, hogy Novák előtt nem állt fel, ez ügyben még a jegyzetemet ki kell egészítenem, ki is fogom, de tökéletesen együtt, egyetértek veled, az, hogy mit gondolok erről, az nagyjából egy 25 perc múlva, ha fogják hallani majd a hallgatói, mert egy jegyzetformájában megírtam, egy hosszabb gondolatmenet részeként, de tökéletesen egyetértek veled, tökéletesen egyetértek azzal, amit ott Kövér László tett, és azt gondolom, hogy Tóbiás Józsefnek a szó átvit értelmében elment a politikai esze. Azt mondtam, hogy a szó átvit értelmében Túliás Józsefnek elment a politikai esze. Hát és tudom, ez tényleg a, ez tényleg a, a, a politikai asszonylás én, én még azt is gondolom, hogy ez kifejezetten kegyerecsértő volt, miközben úgy akart az egészet beállítani, ez valami tényleg komoly kegyreti... Jó, de hát ugye Friderikusz után szabadon ez a dolog nem jöhetett volna létre, a Benke László a 13. kerületi önkormányzati testületben nem áll föl, Mit gondoltál tegnap akkor, amikor ebben a kulimászban, amit elég pontosan leírtál, megláttad Novák elődöt, amint nem áll föl? Hát én ezen egyetlen nem csodálkozom, és nem is ilyen akarok lesz az pazarolni. Nekem is, nekem is drága, az időm meg a Jó, de mit gondolsz arról, amit korábban a miniszterelnök úr mondott, amikor arról, arról beszélt, hogy kellő időben ki kell osztani két pofont, én nem gondolnám, hogy Novák elődött fel kell pofozni, de azt gondolom, hogy azt a közhangulatot fel kell pofozni, amelyik ezt tűri. <tos> én, én, neki sok van, tehát én, én azért soha nem fejtem el, amikor a, a, ugye a a kormány úgy döntött, hogy a, a Holocaust emlékének a pályázati anyagainak az előkészítését, tehát a mondjuk így a szakmai vírálek, a trávízak és a kibizottsággal. de én voltam az elnök. Egy nagyon alapos és vérbeménygyezítést folytattunk a, a szervezetekkel és a többi. Mi tulajdonképpen a bizottsági tagokkal is mindenkivel elültünk, kivéve a Nová Calmellett mi nyilván képtelenes volt. És utána volt a, a nyilvános sajtó, parlamenti bizottsági ülésünk, ahol, ahol egyébként azt a listát, amit elfogadásra javasoltunk a, a, a miniszterelnökségnek, azt egyhangulat, támogat, egyhangulat támogatta a bizottság, pontosabban mindenki megszavazta, kivéve a Novák, mert Novák elmondta a maga erősen durván visszavitt a felszólását, utána felállt is elment, ott vett a, a de, de mind a szocialista képviselők, mind a kormánypárti képviselők ö, ö, megszavazták természetesen a listát. Tehát nem volt, nem volt kérdés. Nincs olyan támogatott pályázat a, a holokauszt emlékében, ami mögött ne lett volna Egyértelműen politikai és szakmai konszenzus. Az, ez, ez olyan durva insinuáció, amit, amit elkövetettem a bárkidősztől. Igen, csak pontosan itt tartunk, és szándékosan nem mondom azt, hogy Laci, nehogy azt higgyék a hallgatók, hogy mi kvaterkázunk. Hogy amikor arról beszélnek e, bárkik, hogy Magyarországon van-e antiszemitizmus, vagy sem, akkor ezeket a momentumokat nem lehet kihagyni. Nem lehet kihagyni Novák elődöt, nem lehet kihagyni Benkelászlót, nem lehet kihagyni azt a vonagábort, aki rájött, arra, hogy képtelen a Jobbik borzalmas tagságával mit kezdeni, ezért az ő Facebook tevékenységüket az írói munkásáuknak tudja be, és miután az nem része a Jobbik hivatalos kommunikációjának szó, tudomás sem vesz róla. Ez most nem egy társadalmi érzékenység, ez nem egy, egy, egy zsidó társadalmi érzékenység, ez egy társadalmi érzékenység, amely rád az itt élő németekre, a katolikusokra, a zsidókra, a cigányokra, bárkire vonatkozik, Akiket egyébként támadnak, és amivel kapcsolatban valami olyan méla unalom vesz lassan erőt a társadalmon, hogy azt egészen döbbenten nézem. Egy kert. Igen? Nem akarom elkenni a dolgokat, de azt világosan rögzítsük, hogy Magyarországon vannak a viszont a jelenség, de hála Istennek a magyar társadalom. Van. Semmiben sincsen több és durvában, viszont a megnyilvánulás, mint Európa bármely. Jó, de ez engem nem nyugtat meg. Engem sem csak szeret, de, azért, ez át, de azért nem át magunk számára vezetni. Tehát azért az, amikor a, a Magyarország zsidóság legitim szervezetének a vezetői mondják el, akár a merkel akár más fórumokon is, a Magyarország zsidóság vilákkal átérdés, ráadásul ez az egyetlen egy olyan zsidóközösség közösség Európában, amelyik egy autentikus és, és, és <gül> ide szület, ezt nem mondtam. Én nem mondtam, hogy Jobbiknak a közönségnek. Én, én azt gondolom, Jobbik. hogy a Jobbiknak a növekvő szimpatizási köre enyhén szóva se finnyás. Ö, az a szomorú egyébként, hogy, hogy, hogy, hogy még egy erős értelmiségi kör is. Abszolút, teljes mértékben igazad. Amit az ember így nem tud felfogni. Hogy... Nem, ez így igaz. De valamiféle csalódottság, kiábrándultság, adott esetben az is benne van, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy nem kerülnek helyzet, nem tudnak áttörni a saját szakpályukban, a saját pályájuk során, és, és mindezt uh, érthetőbb szilógiai kivetítik másra, és az ellenségkeresés uh, során uh, a, a, megtalálják a, azokat, akik uh, ugyanazokban látják az ellenséget, mint ők. Tehát, meg, meg egyébként a jobbik nem, nem személykedik az eszközökben. Én a hétvégén két napig morács voltam a vagy nem szerintem a az eszközeivel, mondjuk így. Két napig Mohácson voltam. Ez a Búsojáráson? igen, mégis 50 ezer ember legalább egyszer ott volt a télen, az út, a utakon, de lehet, hogy még több. Fantasztikus élmény, ugye nagyon sok ember jön a mindenhonnan, az országon, meg az határokon kívülről is. Tehát egy, egy óriási, nagy, izgalmas, élő, hagyomány létező fesztivál. Most szóval mi az, ami engem meglepett vagy megdöbbentett hogy a jobbiknek az aktivistái ott állnak két uh, uh, busó, maszk, faragó árus, vagy ilyen népi uh, iparművész árus között egy standal. egyébként nyilvánvalóan engedély nélkül, tehát ugye nem úgy csinálták, hogy egy hivatalos kiállítók, mint Egy kis standal, valamilyen aláírás gyűjtenek, és kö közben osztogatják a, a jobbikos uh, rufikat, semmelyik más politikai párt tömörülést nem akarnak ilyen típusos rendezvényre rátelepedni. Hát nem a Fideszes tofikat, Deveszpéns tofikat, Békás tofikat. Tehát, hogy azért az a, ez már ennyi szóval a jó üzlést határás súrúja. Tehát a politikai kultúra... De hiába súrolja a jó üzlést, hagyja van <tos> <tos> <tos> És Tóbiás József abban téved, hogyha nyomást gyakorol, Aval eredményt ér el, holott az a demonstráció, ami tegnap történt, az egy kötelező demonstráció volt, hogy elolvassák a gyerekek Gárdonyi Géza Egrit csillagok című könyvét, de attól még egyáltalán nem biztos, hogy szeretik. Nem, ez, ez, ez a... tegnap ez a, a Tóbiás csinált, az kifejezetten káptékony volt. Ez kontraproduktív. És egyébként, és egyébként azt írja el a Tóbiás, hogy na tessék, már megint ezek miért kellett fölállnunk. Tehát ugye, ezekre fölállni, Tehát ez, ez, ez, egy tej, ez, ez egy kifejezetten ostoba volt a Tóbiás részéről. Mostóba, ászent, äh, tényleg, tényleg volt. Annyiban tudom megérteni Tóbiást, amennyiben az embert foglalkoztatja az, ami van, az az eszköz, amit választott hozzá, az viszont teljesen alkalmatlan volt rá. Na persze, hát ez így van, de jó, csak ugye az ember azt tapasztalja, hogy ma Magyarországon a politikai haszonszerzésért semmi se drága. Az ég egyad a világá semmi se drága, és nincs benne szezonvégi kiárusítás. Jó, jó, de, most, de most képzel azt te, hogy mondjuk uh, meg, meg, meghal a, a, a, az esztendomi Értsek, víboros és akkor mondjuk ugyanezt megcsinálta volna a többi hát Jó, Maradjunk abban, hogy ez, ez ne, hogy annyiban nem jó történet, hogy nem ne mondjunk ki ilyeneket, nem tudom, hogy mit tesz, fogalmam nincs, hogy ez ebben a pillanatokban mit ér át Erdő Péter. Én azt gondolom, hogy ami a jobbiknak a növekvő tagságát illeti, azok becsukják a szemüket és befogják a fülüket ennek a hallattá, miközben azt kérdezem tőlük, hogy a szubjektív idealizmusnak ez a módja mennyire könnyíti meg a létezésüket, mert ha autobus lenne szó az tuti elgázolál őket jd ez nem vicc az a baj, hogy ez nem vicc és az az, az sem vicc amit egyébként ma, ha kírod hogy jobbik és mögé pedig az psosz szavazóként lát én nem szeretnék egy olyan országban élni ahol a jobbik a kormánypárt mi a tésát jó, csak azon gondolkodtam tegnap, hogy akkor mit csinálnék, és rájöttem arra, hogy hát akkor bizony innen el kéne mennem, én nem akarok egy olyan országban élni, még akkor is, ha egyébként megfésüli a haját, von a Gábor, és úgy viszi be az erdőbe Kálmán Olgát az egyenes beszédben, hogy szegény észre veszi, hogy a fától nem látja a patás ördögöt. Hát azt tudom találsani, elnos, hogy szavazzánk, hogy nem <síns> De, ah, a jobbik kormány, De ezt tudom mondani. Ő, hát ebből azt következik, hogy a jobbikra biztos, hogy nem. Na jó, jó, jó, jó, jó. nem mindegy, mert kormányképes elő is kell. És én azt tudom mondani, hogy akkor szabad. Hát igen, hát ugye erről is beszélgettünk parlamenti dolgozószobában, hogy ahogy növekszik a kormánypárti megszólalók száma, úgy lassan tűnnek el az ellenzéki megszólalók, mert egész egyszerűen annyira semmit mondóká váltak, hogy eltölteni velük fél órát teljesen fölösleges, miközben így aztán súlyosan szemben megyek el és gyakorlatilag talán a kiegyensúlyozat tájékoztatással. Ilyen szituáció az én életemben még sose volt? Hát nem Nem kell sajnálni, egyszerűen tényként rögzítettem. Azt kérdezem tőled, hogy azon kívül, hogy a mai közlekedést Putyin elnök látogatása megnehezíti, azon kívül ennek a politikai-gazdasági jelentőségét ma az unióban és az unió szélén hogyan kell látni, vagy te hogyan látod? Én egy kicsit távodimenzióba helyezném a dolgokat. Nyilván Magyarországnak a, a geopolitikai szerepe felértékelődött azzal, hogy ukrajna szomszédiai vagyunk. Nagyon sok minden, ami velünk történt, és adott esetben mi a kormányunkat ért támadások mögött szempontként uh, megfogalmazódott, az, az ezzel összefüggésben függ, van. A, a, és ha innen nézzük, akkor az elmúlt hetek uh, mondjuk a világpolitikai mozgásai, nagy találkozói, uh, azok mind-mind mind érintettek bennünket is. Az, hogy itt volt Angela Merkel, az nyilvánvalóan a, a két, dologról szó, a két dologról szólt. Az egyik, hogy ami, ami, ami teljesen világos volt, hogy, hogy tulajdonképpen nagyon fontos Németország számára Magyarország, és a Magyarországgal jó kapcsolatnak a fenntartása, és erre nagyon jó apropót jelentett két évforduló, nevezetesen a rendszerváltozásnak a 25 éves évfordulója, és egyébként a Holocaust egyszerűedik évfordulója is, hiszen nem érteni ment el a zsidós vezeték vezetőjéhez, és Angela Merkel, tehát azok az ellenzéki hangok, vélemények, amelyek megfogalmazottak, hogy itt ma jön, angol merkel és a Orbán Ittot. Hát azok nyilvánvalóan uh, alaptalanok voltak, és uh, a, a tények azok, meg a az események azt bizonyították, hogy itt uh, egészen, egészen más irányú volt a megbeszélés, hangulata. Jó, én a Putyint kérdeztem, de kérlek 50 másodpercünk van, mert robotkormányom vagyok, és a végén még meg akarom kérdezni, hogy mikor beszélgetünk legközelebb. Én én akartam, én én akartam rátérni arra, hogy ne felejtsük, hogy utána Angela Merkel francia kötességenekkel közösen minzben találkozott ugye, az ukrán elnökkel és Putyin elnökkel, Angela Merkel közvetlenül Magyarországon volt, megbeszélés volt Putyinnal és Obamával is. Tehát itt, egy, itt egy, egy, egy világpolitikai szempontból is jelentős, a nagycsatalmak minden napi élete szempontjából is jelentős a sürgésforgásnak a az egy, mondjuk, hogy majdnem a fókuszában vagyunk, vagy annak a peremény vagyunk, de mindenképpen érint, erősen érint bennünket szomszédként, NATO-taként, és a többi. Itt le kell, hogy vigyük a hangsúlyt, mert 35 másodperc múlva a szignál lesz, mert nincs hangmérnököm és robotkormányom vagyok. Azt kérdezem, tőled egy hét múlva, vagy két hét múlva beszélgessünk. Jó el neked, akkor is a 7 óra 35 választ kérek. Rendben van, akkor az február 24-e, Ked, Mátyás napja, és 7 óra 35 perc. Most küldök neked egy SMS-t, és hétfő már nem. nem köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Önök Elsimo Lászlót hallottak. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János.